gruvbom i Sverige. Men medan miljarderna försvinner utomlands stannar risken för miljökatastrofer kvar. Generationer framåt. Vår gruvnäring och vårt järnmalm är ju för oss vad oljan är för norrmännen. En fantastisk rikedom, en möjlighet att bygga framtidsinvesteringar, framtidsutveckling. Och det tycker vi är viktigt att vi på olika sätt hjälper till att förstärka. Statsminister Fredrik Reinfeldt när han nyligen presenterade regeringens miljardsatsning på utbyggnad av väg och järnväg i Norrbotten för att gruvbolagen snabbast möjligt ska kunna transportera ut råvarorna till Kina och resten av världen. Vi är beroende av metaller till det mesta vi har omkring oss, i allt från huset till bilen och telefonen. Kinas och Indiens metallhunger har fått metallpriserna att skena till historiska nivåer. En lång rad nya gruvor är på väg att öppnas i Sverige. En fördubbling väntas på tio år till 30 aktiva gruvor. De som redan finns miljard investerar för att öka produktionstakten och bredder ut sig mera. Kaliber inleder idag serien Malmens makt. Här bredvid en myr så står den här stora borraggregatet och står en stor maskin här och sen blå arbetsbord och så är det avspärrat här på myren obehöriga äga i tillträde. För 20 år sedan släppte Sverige prospekteringen fri och öppnade för företag från hela världen att komma hit, sätta spaden i marken och exploatera naturresurserna. Nu märks effekten. Idag är hundra olika företag ute och letar Malm och de heter saker som Beowulf, Northland, Avalon och Blackstone Nickel. Och ägarna sitter i många fall i andra delar av världen. Här har vi ett skävlat borställe. Det ser man ju här också, vars de har kört med sina borrmaskiner. Backen är ju död där. Man ska komma ihåg att vi det här är på Arktis. Det är som sker här. Marken är så känslig och så tunn och så ömtålig så att det räcker att man kör en-två gånger så är det förstört. I fjällområdet mellan Kiruna och Kebnekaise borrar det australiensiska företaget Hannans massor av djupa borrhål i en järnfyndighet. De vill starta flera nya gruvor och förvandla Nila Ingas renskötselmarker till stora dagbrott. Vi har ju först sagt redan från första träffen vi har haft att vi är emot det här men de verkar inte förstå det. De verkar inte förstå varför vi är emot det heller de säger att oss att förstår inte ni att vi är här för att hjälpa er vi ska ju förbättra den livssituation men de förstår inte att de skälper de tar ju död på oss inte hjälper man oss genom att komma och ta all våra mark och kanske ge någon krona i ersättning det är inte rena liv inte av pengar vi behöver marken inte pengarna inte arbetstillfällen, vi har arbetstillfällen i vår egen näring. De historiskt höga metallpriserna gör också att gamla gruvor som stängdes på grund av olönsamhet nu öppnas igen. Till exempel återinvigde kungen i somras Dannemora järngruva i Uppland som lades ner för 20 år sedan. Så, med dessa ord vill jag önska den nyinvigda gruvan allt gott för framtiden. Och gruvindustrin i Sverige räknar med att anställa minst 5 000 personer de kommande fem åren. Men så här har det inte alltid varit. 1982 var det domedagsstämning. Nu ska vi till Kiruna där det händer något märkligt idag. Malmfälten har ju drabbats av beskedet från LKABs ledning om att 900 anställda ska avskedas från LKAB. Många betraktar det här som dödsdomen för hela den här bygden. Det som händer just nu i Kiruna är att kyrkoheri Evert Aronsson- håller förbön för Kiruna och för dess gruvarbetare. Särskilt ber vi idag för arbetssituationen här i mannfälten. Avänd det hot om arbetslöshet som hänger över oss. Ge frimodighet, kraft- och initiativförmåga åt företag och anställda åt fack och kommun att skapa arbetstillfällen för de många som saknar arbete Nu börjar vi räkna ner fem fyra tre två ett noll! Så lät det förra veckan när stadskottet gick för en helt ny gruva. luxemburg företaget Northland Resources sprängde den första salvan i dagbrottet i Pajala. 5 miljarder har investerats för att få igång gruvan. Företaget räknar med att den ska börja ge vinst om ungefär ett år och ge utdelning till riskkapitalister runt om i världen. Gruvbommen har överraskat beslutsfattarna och nu håller Sverige för första gången på att ta fram en mineralstrategi som ska bli klar kring årsskiftet. Den handlar om hur gruvexplosionen ska hanteras. Till exempel om att det ska gå snabbare och smidigare att få miljötillstånd. Och om de tusentals tunga malmlastbilar som är på väg ut i trafiken. Tittar vi på det här som finns en enorm framtid av potential i Statssekreteraren Håkan Ekengren från näringsdepartementet. Den här mineralstrategin borde ha varit framme för fem år sedan- eftersom den bommen som har skett, den började för några år sedan- och nu smäller den till och vi har liksom inte riktigt tänkt med för att det är väl, Alla har ju sett att det har börjat, men ingen har kanske riktigt trott på det. Så att vi, vi ligger lite efter här. Det gör vi, va? men nu ska vi jobba in det här- vi ska se till att saker och ting funkar. Sverige är något av ett lågprisland för de multinationella gruvbolagen- ett lågskatteland när det handlar just om gruvdrift. Det visar en omfattande kartläggning som Världsbanken gjorde 2006. Där jämfördes olika kostnader för att driva en gruva i 20 olika länder. och Sverige toppar listan som billigast och med högst avkastning till utländska ägare. I jämförelse då med länder som Australien, Chile, Kina, Sydafrika och Kanada. Och Det oberoende forskningsinstitutet Fraser Institute presenterar varje år en ranking över världens mest attraktiva gruvländer. och Där ligger Sverige i toppskiktet, en sjunde plats i de senaste mätningarna. Och Där betygsätter gruv- och prospekteringsbolag världen över Sverige som ett mineralrikt och gruvvänligt land med snabba beslut om tillstånd. När Sverige ändrade minerallagen och öppnade landet för all världens gruv- och prospekteringsföretag så var förhoppningen att få in utländskt kapital till att starta gruvor och skapa jobb. Staten öppnade också arkiven med information om var fyndigheter finns. Den här från 1915, den här borrkärnan. Om du känner på den så känner man hur vågig den är. Sverige har förmodligen världens största offentliga borgstärna med stenstavar uppborrade från berggrunden och företag från hela världen valfärda hit till lappländska malå där tre och en halv miljoner meter av den svenska berggrunden ligger samlad tillsammans med kartor och analyser. SGU som har hand om arkivet uppskattar värdet på det till omkring 5 miljarder. Det är alltså vad det skulle kosta att göra om alla undersökningar, borrningar och analyser. Pretty amazing, this archive. You know, we don't have to come along and pay anyone or anything like that. It's available for us to look at. Because I've been working in Australia for the last few years and um, it's not like that at all. Because all the data is owned by companies. Whereas here. A lot of it's för just to walk in and have a look and something new, so. <laughs> Lewis Wilde är geolog på ett australiensiskt företag. Och han tycker att arkivet är fantastiskt. Så mycket tillgänglig information gratis. I Australien ägs all sån information av företag. Här är det fritt fram att gå in och upptäcka någonting nytt, säger han. De höjda råvarupriserna får nu land efter land att införa en gruvskatt för att låta skattebetalarna få del av vinsterna från landets naturresurser. Finlands regering utreder en gruvskatt just nu. Miljöministern ville Nini stöttgår att skatten kan ge 100 miljoner euro per år som skulle kunna gå till både lokala myndigheter och staten för att bland annat kompensera för miljöproblem och kostnader som gruvnäringen vållar. Australien införde i somras en gruvskatt på 30% för de multinationella gruvbolagen. Också Polen har beslutat att införa en skatt på gruvbrytning. Men de fyndigheter företagen hittar här i Sverige är nästan gratis. Ersättningen är en och en halv promille av malmvärdet till markägaren och en halv promille till staten. Många av de nya och planerade gruvorna har en livslängd på mellan fem och tjugo år innan de är slut. Men de kan orsaka miljökatastrofer i framtiden om hundra år- det är avfallet som är problemet. Gruvdriften skapar enorma mängder avfall som läggs på hög och en stor del av avfallet har sådana egenskaper att det riskerar att läcka ut svavelsyra och tungmetaller som kan förgifta mark och vatten. För några år sedan, 2008 gjorde Naturvårdsverket en kartläggning av gamla gruvområden och hur mycket pengar som skulle behövas för att sanera. Och då beräknades priset till mellan 2 och 3 miljarder varav en stor del måste bekostas av staten. Och En som är orolig för regeringens planer på att det ska gå snabbare och få miljötillstånd för en gruva är David Berggård. Han är gruvexpert på Länsstyrelsen i Norrbotten och tror att miljön kommer att få ta stryk av tidspressen. För en gruva är den mest miljöpåverkande verksamhet som finns, säger han. En gruva, där har man till och med tagit bort marken, allting i princip. En, en så, så fullständig omdaning av landskapet så att eh, det är svårt att hitta någon motsvarighet. Va? Vattendrag ska ledas om, sjöar ska tömmas, ja, allt möjligt. Alltså det, det är den... Det är den yttersta miljöpåverkan som vi, vi, vi kan liksom hitta idag för en miljöfarlig verksamhet. Och, och det blir ett månliknande landskap. Va? Och det är klart att det, det är inte vackert att se i alla avseendena men vi har en lagstiftning idag i Sverige där vi tillåter eh, omfattande gruvverksamhet. Va? Och det innebär också att det är många frågor som måste lösas under, under den här prövningsgången. För annars har vi miljöproblematik som, som kan komma upp åtskilliga decennier eller i värsta fall seklar efteråt. Hur stora miljökatastrofer skulle det kunna ställa till med de här läckande gamla gruvorna sen i framtiden? Ja, det som är problematiskt med, med avfall det är just att det pågår liksom en, en, en långsam process hela tiden. Som gör att man gemene man upptäcker inte det här för Förrän den dagen ett vattendrag, det finns ingen fisk i den. Det finns kanske inga djur. Va? Det kan vara åtskilda år efteråt. Va? Så det är en smygande process va? Som, som, som är svår att upptäcka och, och liknande. Så att det är vanligtvis den arten av, av långsiktiga problem som vi har att hantera, va? I samband med miljöprövningar av en gruva så ska företaget avsätta en summa pengar för att kunna städa upp i framtiden. Det har visat sig problematiskt att i vissa fall, exempelvis som har haft nyligen i Västerbotten- så är inte de här, de här ekonomiska åliggandena tillräckliga. De räcker inte till att återställa. Då får samhället träda in och städa upp. Då får pengar användas till sånt istället för skola, barnomsorg och pådragsvård. Ska vi ta lite paus? Ska vi ta fixa lite lunch? Marie Persson är tvåbarnsmamma och egen företagare i Tärnaby- en bit utanför i Rönnbäcken planeras tre nickelgruvor vid Umeälvens källflöden. Marie har startat nätverket Stoppa gruvan i Rönnbäck i Björkvartsdalen och har ägnat mer än två år åt att sätta sig in i frågan. Hon är orolig just för vad gruvan ska göra med miljön och att utsläpp ska förorena elven. Vad händer efteråt? Vad får vi efteråt? Vad har vi kvar då? Får man ett miljötillstånd, eller så här, det är i sig ingen garanti för att inte olyckor sker, utsläpp sker. Och här får det inte ske i ett vattensystem. Hela processen är uppbyggd för att prospekteringar ska gå igenom och miljöbiten är den enda stoppklossen i sista led. Alltså det, det är ingenting som har med en, en demokratisk process att göra. Alltså vad är det för pris för de här arbetstillfällena? –att försöka hänga med i det här. För jag tror att folk kommer vakna upp annars och få sig liksom en kaldus –när man börjar ha de här prospekteringarna överallt. Ett utländskt företag som har varit igång i några år är Dragon Mining– –som driver en guldgruva mellan Lycksele och Storuman. De har gjort vinster i 100 miljoner kronorsklassen de senaste åren– Ingen av de 20 största aktieägarna är svenska. Samtidigt har företaget släppt ut gifter i de västerbottniska bäckarna. Nu har åklagare Kristi Jarlås stämt företaget i Lycksele tingsrätt för miljöbrott– –och yrkar på minst 1,5 miljon i böter. Under två och ett halvt år har företaget släppt ut 577 kilo nickel– –119 kilo arsenik– och 737 kilo sink i Klarningsdammen. Det är enligt företagets miljörapport. Och det är omkring 40 gånger mer än vad riktvärdet för utsläpp tillåter. Dessutom så är det ju extremt farliga ämnen som det handlar om. så att, ja, Jag tycker ju att det är anmärkningsvärt att det har fått pågå under så lång tid. Så att jag kanske kan tycka att tillsynsmyndigheterna borde också ha reagerat tidigare. Men till slut så har man ju ändå reagerat och gett in en anmälan här och jag tycker framförallt att företaget borde ju ha tagit det här på allvar och gjort något långt tidigare för att stoppa det. Det är ju inte bra på något sätt när det handlar om den här typen av ämnen och att det kan hålla på under så pass lång tid. Dragon Minings vd Josh Stewart vill inte kommentera rättssaken. Men han säger att trots att företaget själva fick bestämma utsläppsvillkoren så var de omöjliga att följa. Nu har företaget ansökt om nytt miljövillkor så att de får lov att släppa ut mer tungmetaller. I show this, this, this slide primarily to people in the UK and Ireland because one of the big major questions I get is. I Jokkmokk har brittiska företaget BioWolf Mining nyss fått tillstånd att prova bruta järnmalm. När styrelsordföranden Clive Sinclair poulton berättar om projektet under en internationell gruvkonferens i Stockholm, så fick han en fråga om vad lokalbefolkningen tycker om gruvplanerna. Då visade han upp en bild på en skog och sa vilken lokalbefolkning. Jag och sa, What Local People? Ja, många i Jokkmokk blev upprörda. I Sverige finns inget system för att lokal eller urbefolkningen ska få del av gruvvinsterna. I Kanada är det däremot ett krav att företag som utvinner naturresurser betalar en del av vinsterna till urfolken i de områden som de bryter i. Pengarna avsätts till fonder och folket får royalty på brytningen. Dwayne Smith som leder inuiternas organisation ICC tycker att systemet fungerar bra. that's the solution that they've come up activities. De nya gruvorna krockar med flera intressen. På rymdbasen S-Range i Kiruna är man orolig över alla prospekteringar som pågår inom raketskjutfältet. Och skriver i ett brev till regeringen att rymdbasen kan tvingas stänga om gruvplanerna går vidare. Till och med kommunalrådet i Kiruna, Socialdemokraten Kristina Sakrisson, tycker att även om det skapar jobb så kan det bli för mycket gruvor det finns mer än gruvverksamhet i Kiruna. Vi har renäringen som är en gammal viktig näring. Vi har besöksnäringen som vi jobbar hårt med att bygga ut. Vi har miljöforskning, vi har rymdforskning. Och det är inte alldeles säkert att jag som kommunalråd eller någon annan i kommunledningen alltid tycker att halleluja om man kan öppna till gruva. För om det är en väldigt kort tid, om det är 10-15 år man kan bedriva den gruvan så kanske den –har mer negativa effekter på övriga näringar– –än den har positiva effekter totalt. Så jag skulle egentligen önska– –att nu när regeringen jobbar med mineralstrategi– –så borde man fundera på att om det ska öppnas en ny gruva– –så då borde man göra en samhällsekonomisk konsekvensanalys. Och jag tycker att man måste titta mer på– –hur det påverkar samhället under en längre tid– –än att bara titta på om det blir ett antal arbetstillfällen– –under en kortare tid. Man kan inte bara utgå ifrån att det alltid är pluseffekter. Vad finns det för risk då till exempel för turismen ifall man utvecklar gruvnäringen mer? Vi har ju trots allt ganska mycket orörd natur och det är ju rätt exklusivt. Det är också det vi kan sälja besöksnäring på väldigt mycket. Och ju mer vi exploaterar ju större är ju risken att vi inte kan det. Så därför menar jag att det är oerhört viktigt att man tittar på miljöaspekterna innan man säger ja eller nej. Du ser där inne en liten bäck här. Runt den bäcken, runt sjön och fram till den andra sjön där baki. Det kommer att försvinna. Vi står emellan Kiruna gruvan och Kalixälven där ett australiensiskt företag borrar för nya gruvor. Här är det redan idag trångt för renarna att passera mellan vinterbetet och sommarbetet. Och renskötaren Nila Inga bedömer att dagbrotten skulle spära av området helt och hållet. Renen kommer inte att kunna passera här. Och det omöjliggör renskötseln i Lävas Den kommer att försvinna. Jag skulle få lägga av och hela min historia. Jag har ju tagit över efter min far som har tagit över efter sin far och så vidare. Så att hela min historia... Bakåt i tiden försvinner och framtiden försvinner också. Kommande generationer, mina syskonbarn till exempel och mina egna kommande barn kommer inte att kunna fortsätta. Vad tänker du om det? Speciellt på kvällarna och nätterna så alltså, det är fruktansvärt fruktansvärt alltså, att man gråter sig till söms med de här tankarna. Att ett bolag, ett gruvd som vill gräva upp Malmö och tjäna pengar på det ska kunna tas... Ta död på mitt liv. Det är hemskt. Renäringen är ju ändå en näring som har funnits i tusentals år. Och som lever av naturen. Det är en långsiktigt hållbar näring. Som en gruvnäring när malmen är slut. Eller om det kommer en lång konjunktur så är det över. utan över. Rennäringen finns här. Och ska få finnas i framtiden också. Vi är ju väldigt många som samarbetar om det här. Vi samarbetar med sportfiskarna, besöksnäringen, Världsnaturfonden, naturskyddsföreningen, älvräddarna, gruvfacken. På något vis måste vi försöka få bolaget i sig, men svenska staten, och förstå vilka otroliga ingrepp som sker i våra liv. Det här är då alltså borrkärnor från Rakorioki-fyndigheten. Hål nummer 12 027. Jag ska ta upp en liten bit här. Det är tungt och fint. Det är det australiensiska företaget Hannans som vill starta ny gruvverksamhet i Kiruna-området. Magnus Arnqvist, som är chef för projektet tror att den kan ge mellan 300 och 400 jobb. Jag förstår naturligtvis att det, att det finns många som är oroliga- vi är ju lite nya här i, här i trakten men eh, vi jobbar ju på att försöka få ut information. Vi ska följa svenska regler och förordningar. Vad tycker du att det är som gör att er gruva skulle få gå före rennäringen? Ja, det är ju part i målet så att, jag vill ju bygga en gruva. Om vi kan visa på ett, ett bra ekonomiskt case och bygga en livskraftig industri kring det här. Då hoppas vi naturligtvis att domstolar och myndigheter ska liksom ta det till sig. Och sen så ligger det ju påstå att om det blir så då ska vi försöka hålla de andra sakerna så skadeslösa så mycket som möjligt. Hur då? Ja, alltså vi får ju försöka se hur kan vi lösa det här för att liksom kunna samsas på den här ytan. Och kanske få till någon lösning som inte jag vet vilken den är idag. Vad är det som gör att utländska aktieägares intressen ska gå före rennäringen, turismen och friluftslivet i det här området? Ja, det är inte jag mannen att svara på. Frågan gäller ju som hela gruvindustrin så att säga. Att ställa utländskt ägande mot lokala intressen. Det beror ju på alldeles vilken väg vill, vill Sverige som nation gå. Vill vi ha utveckling av gruvindustri eller vill vi inte? Den Frågan är större än mig. Sverige är ett generöst gruvland, medan flera andra länder nu inför en gruvskatt tycker Sverige att det räcker med att det skapar jobb. Det väntas en fördubbling av antalet gruvor. 15 ska bli 30. Branschorganisationen Svemin presenterade i förra veckan en rapport om att gruvnäringen kan skapa 50 000 nya jobb fram till 2025. Om bara staten satsar mer på gruvindustrin- och snabbar på med miljötillstånden- så kan det bli en trefaldig ökning av gruvproduktionen fram till 2025- enligt Sveminns rapport. Från alla gruvor som har fått tillstånd från 2005 och framåt- så får staten en mineralersättning på en halv promille av malmvärdet- utöver den vanliga bolagsskatten. Förra året blev det 350 000 kronor. Hur bra affär är det här för Sverige egentligen? Vi frågade nationalekonomen Linda Vorell på Luleå Tekniska Universitet. Jag tror att man hamnar på plus. Jag tror ändå att det är en fördel. För jag menar det, resursen har ju inte ett värde förrän någon faktiskt plockar upp det. det är ju då det får ett ekonomiskt värde. Och om det inte fanns liksom investerare som var beredda att göra det tidigare då har vi ändå kanske staten vunnit på att låta utländska investerare komma hit. Oavsett om vinsterna någonstans försvinner. Så gör ju de investeringar i regionen som genererar arbetskraft och även om det kanske är till viss del tillfälligt att ja, om nu livslängden på gruvan är 15-20 år eh, så genererar det ju mer pengar under de åren åtminstone och det kan ju ökar ju landets bruttonationalprodukt. Och hur var det nu med statsminister Fredrik Reinfeldts parallell till den norska oljan? Vår gruvnäring och vårt järnmalm är ju för oss vad oljan är för norrmännen. Kan man jämföra betydelsen av Norges olja med Sveriges malm? Ja, det tycker jag väl inte riktigt stämmer. Det är klart att det är viktigt med, med de naturresurser vi har. Men jag vet inte om jag skulle vilja gå så långt som att säga att det är som den norska oljan. I norska oljefonden finns 3 765 miljarder norska kronor. Det är klart att det någonstans kanske skulle vara positivt att de svenska medborgarna får ta del av vinsterna av de naturresurser som vi har. Men det är ändå en ganska ny situation i Sverige och... Det finns, det finns skäl att kanske inte bara jubla utan det finns skäl att faktiskt vara lite försiktigt optimistisk och eh, försöka tänka på de här att det kan bli att det finns ökade risker med eh, utländska investerare och ökade risker att de kanske går i konkurs. Vem ska då betala för de här eh, efter arbetet för att återställa miljön exempelvis? LKB är ju jättemiljardvinster. Låt hellre de leva och utvecklas. Men man behöver faktiskt inte bjuda upp. Bjuda in alla hit och gräva upp allt som finns i backen. Sen då, vad, ska vi, alltså vad ska vi göra sen när vi har grävt upp allting? Vad ska vi leva av då? Kaliber är slut. Nästa vecka fortsätter vi serien Malmens makt. Nu rasar hela gruvan ett bord i direkt anslutning till ett rasområde. I den här rivningen som vi har nu så är det 119 bilder som ska rivas. Det här är ju som framtiden här uppe ändå. Jag hade aldrig trott att det skulle bli så att det skulle drabba mig så.